Mataró Ràdio 89.3 FM Exactament, senyores i senyors, passen 9 minutets de les 12 del migdia. Obrim ara mateix, senyores i senyors, com els deia a l'inici del Viu la vida dia a dia, a les 10 i uns minutets, un espai en el que nosaltres volem parlar del cinema, però vist des de la part més històrica. Volem saber més coses de cinema i per això hem convidat a Tomàs Valero, que és professor de secundària, Certificat d'Aptitud Pedagògica, Institut de Ciències de l'Educació de Barcelona i també és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona. Ha fet molts des... cursets, moltíssimes coses i la seva passió jo crec que en aquests moments és del que anem a parlar ara mateix, del cinema. Tomàs, molt bon dia, benvingut. Hola, bon dia, moltes gràcies. Bé, nosaltres ens vas proposar de voler parlar de cinema i història. Sí. I voldríem saber, Tomàs, què, què és cin cinema història? Què significa el cinema història? Què és? Bé, jo vaig crear un, un projecte pocs anys després d'haver-me licenciat, d'haver acabat la llicenciatura i més aviat el que es tracta és de reconstruir la història per mitjà del cinema. No es, no es tracta tant de parlar d'història del cinema en si mateix, sinó d'utilitzar el film com a testimoni històric. Perquè jo col·laboro en un centre d'investigacions de, de la Universitat de Barcelona, Film i Història, que està inspirat en una, en una corrent historiogràfica, segons la qual tan important és el moment eh, que el film recrea com el moment al qual es remunta. Però sobretot el moment eh, en el qual s'inscriu el moment històric, en el qual s'inscriu el film, perquè um, és un testimoni de la, de la mentalitat de la, seva, de la seva societat. No tant, o no només, del director, del guionista i del seu equip tècnico-artístic, sinó d'una part, d'un doncs, sentment o de tota una societat. És a dir, reflexa una mica la societat d'aquell moment. Sí. No és el mateix un cinema fet dels anys 40, que un cinema que es faci al 2009. No, evidentment, no és el mateix. La, Però ja no parlem de mitjans tècnics, sinó potser d'anem de... una mica més profons, no? Parlem de les pulsions de la societat, de la forma de pensar de la societat, dels costums, de la tradició, i partim de la base que tot film és testimoni del seu temps. La qual cosa vol dir que és font primària, és font històrica primària. També. Mm -hmm. no només No només és un és una obra artística, sinó que, és, en tant que és producte al seu temps, té un valor documental, també. I, Tomàs, amb quina finalitat es va crear? Bé, jo vaig crear el projecte, tot s'ha de sempre he comptat amb l'ajuda d'altres persones i institucions, però fonamentalment del professor Issa Maria Caparrós, que va ser que va posar en pràctica aquesta corrent eh, i aquest projecte a Espanya. El que passa és que jo li dono una vessant més pràctica, és a dir, jo m'adreço fonamentalment a professors i alumnes d'ensenyament secundari, perquè al més el lloc web, que és l'aparador del projecte, l'exemple més gràfic de, del projecte, el que li dona més projecció, doncs està dotat de recursos didàctics i bàsicament doncs, adreçats a, a secundària. Secundària, però també no restringés només aquest segment de la població, sinó que sóc partidari que... El cinema pot servir com a instrument per ensenyar història, no només a l'aula, sinó fora de l'aula. És dir, és per totes les edats, això, jo crec. És per totes les edats. El que passa és que si ens adrecem a un públic menor, és a dir, si parlem d'ensenyament primari, uh -huh. lògicament els instruments que hem d'emprar, recursos didàctics que hem d'emprar, són ben són diferents. Són els altres, són clar, els altres sí. Les eines són diferents. Completament. I eh, en què s'inspira aquest projecte? Com, com te va sortir? Com va ser que vas pensar aquesta idea? Bé, en particular perquè jo ja havia rebut eh, molt bona influència del Centre d'Investigacions Film i com deia. Però, a més, aquest, el seu temps, i jo també doncs, he, he begut d'aquesta font, està basat en, un, en una corrent, com deia abans, historiogràfica, eh, que va formular o que va inspirar Marc Ferró, que és un professor de l'Escola de, dels Anals, Pierre Sorlent és un altre de la mateixa escola i que actualment ja està jubilat però ha estat impartint classes a la Universitat de la Sorbona, a París. I també eh, Roberta Roussinston, que és un altre teòric del cinema, que va, eh, li va posar un nom, Contextual Cinematic, Contextual History, és a dir, la història contextual del cinema, segons la qual, doncs, com deia, tan important és el moment que recrea un film com el moment eh, en el qual està el moment històric en el qual s'inscriu. Però com, com, va, com vaig concebre jo la idea de crear la web, si això es refereixes, mm -hmm. i per extensió al projecte? Perquè veia que tenia una delimitació, és a dir, pràcticament eh, tenia difusió, o eh, gairebé de forma exclusiva, l'àmbit acadèmic. I jo vaig voler doncs, donar-li eh, un caire més divulgatiu a, al projecte, és a dir, no només adreçar-me a la comunitat acadèmica, sinó tot el públic en general, començar lògicament per l'escola. Uh -huh. I llavors a qui s'adreça, evidentment, tu a l'escola, a la secundària, ens has dit. Sí, eh? a sí partir... bàsicament a secundària. A secundària. Sí. I la manera de difondre-ho, com, com és? Com a través de la pantalla, per exemple, tens una pàgina web a la qual la gent s'hi pot adreçar? Jo tinc una pàgina web que és www.sinehistoria.com L'eix vertebral inicialment de la pàgina va ser un nombre de, de 21 pel·lícules, a través de les quals doncs, el que pretenc és, d'una forma molt modesta, és reconstruir la l'Espanya del segle XX. És a dir, i per exemple, si em estàs parlant de reconstruir l'Espanya del segle XX, del segle passat, dia, sí. llavors eh, ens podries dir a tall d'exemple quines pel·lícules o, o quin, què és el que coordines tu la història amb la pel·lícula? Com coordines aquestes dues? Bona, Quines pel·lícules? Bona pregunta. En primer lloc, eh, partim de la base també, insisteixo, que no només ens basem en els films de no el que es coneix correntment com documentals, sinó en els films de, de ficció també. Perquè considerem que el simbolisme pot arribar a dir molt més que una imatge explícita. És a dir, tot allò que simbolitza... Uh, l'alegoria que pot eh, contenir un film i en tot allò que pot esbenir no? eh, bé um, per posar un exemple jo començo uh, amb l'anàlisi de Les Hordes eh, Tierra Simpan de Luis Buñuel que és un film de, de no ficció en aquest cas, és un documental es considera que és els, eh, dels pioners Luis Bunyuel, en aquest gènere i eh, acabo Acabo, ara diré ben bé com, no? Amb Sangre de Mayo, de 2008. Considero que és una pel·lícula molt adulcorada, molt artificiosa, però tot i així és l'única pel·lícula que amb més eh, lleialtat s'ha apropat a aquest eh, fenomen històric, és a dir, el 2 de maig de 1808. Però la pàgina aquesta eh, apareix a eh, la primera de la llista perquè el que faig és també respectar l'ordre cronològic del moment històric al qual es remunta a la pel·lícula. Tot i que és, eh, molt, actual. I que és molt actual és de l'any passat, no? Uh -huh. Però en aquest cas, doncs, eh, em faig referència dreta al període al qual es remunta. Eh? És a dir, que en aquest cas no té res que veure, encara que hagi estat filmada actualment, però el que tu dius exactament és que vas de principis de segle tirant amunt. Uh -huh. eh? I, per tant, no importa el període en què s'ha filmat la pel·lícula, sinó el que vol expressar, potser. En aquest cas, sí. En aquest cas sí. Però, clar, hem de tenir en compte que és una pel·lícula actual que va ser subvencionada per la Comunitat de Madrid. La principal preceptora va ser Esperanza Aguirre i és una pel·lícula que se li ha acusat de, de ser massa patriòtica, és a dir, de, de fer una, un homenatge, un tribut massa patriòtic a, a aquest període. No? Que, però, tot i així, és, és l'única pel·lícula que, que parla més, més amplement d'aquest període. Mm -hmm. tot i que evidentment doncs, també desperta polèmica i té molts punts en contra no? però això és inevitable, això passa en qualsevol film, film històric o un film que pretén ser històric que Exacte. És perquè també a la meva web, si la consulteu doncs podreu comprovar que hi ha una categorització de films històrics és a dir, no, no, no es tracta tant de, de fer un anàlisi genèric i de posar tots els, els films que considerem històrics en el mateix sac perquè tots responen a una classificació. És a dir, hi ha el que es diu, eh, films de reconstrucció històrica, films amb trasfons històric i films de reconstitució històrica. Eh, els primers són aquells que mm, retraten un període determinat però amb un transfons diferent, que pot ser eh, una trama qualsevol, com ara una, una pel·lícula romàntica, de gaire romàntic, però com a transfons té un... Un, té un esdeveniment que està un passant. Un esdeveniment, sí. un esdeveniment uh -huh. històric. La diferència fonamental de, respecte a aquestes i l'altra, que és la que té transfons històric o de fons històric, és la de reconstitució, que és una pel·lícula que té com a finalitat precisament reconstituir un període històric. És a dir, aquesta pel·lícula, o aquest gènere o tipus de pel·lícules, sí que es fan amb una vocació historicista. Per exemple, la Marsellesa, Tot i que el que refletés la marcellesa de... S'ha manat pels per nervis, perdoneu, eh? S'ha manat el nom, però bé. Bueno. Tot i que refletés la Marsellesa, doncs, en aquest període, en aquest període de la Revolució Francesa, en realitat el que fa és reconstruir el període de la Front Popular. Maneres de maneres de la Revolució Francesa n'hi ha moltes de pel·lícules, eh? Sí, però... Eh... Com, com pots triar-ne una que diguis aquesta és la que crec que... Perquè, clar, n'hi ha moltes i depèn també de, del director, li dona un caire, una i dona un altre. molt Bé, diferent. Bé, eh, en aquest cas ens doncs, depèn també de la unanimitat o de la cohesió que hi ha respecte al rigor històric entre els historiadors d'aquesta pel·lícula en concret. Clar. I tots coincideixen a dir que aquesta és la més, la més lleial, la marcellesa. Mm -hmm. Hi ha d'altres, com Danton, per exemple, no? Clar, hi ha moltes no? Clar, que, són, que estan molt bé, que són potser més novel·lades, més fantasioses, no? Jo ara he creat, no? a, sempre a la web he creat un apartat, que és a Història Contemporània i Cinema, i començo eh, pel segle XVIII, al segle de les, de les llums, i ara mateix doncs, estic acabant, estic enllestint eh, he arribat fins aquí només eh, el de la guerra de la independència nord-americana uh -huh. i tot i que és una pel·lícula nova i com a tal, doncs té precedents també històrics perquè no tot neix de nou sinó que és producte d'una evolució doncs el Patriota es considera que és una pel·lícula molt, molt assenyada en aquest sentit perquè és una pel·lícula que refleteix cadascun dels períodes que van, van succeir, no? cadascun dels, de les, cadascuna de les batalles de la, de la Guerra de la Independència i que finalment acaba el 1683 amb Yorktown, no? amb la batalla de, sí. de, de York Town. I eh, doncs, aquesta pel·lícula serveix com a excusa, tot i que també és una defensa de, de l'americanisme la, de o de... Són molt patriotes. De la doctrina Monroe, ja uh -huh. parlarem d'això més endavant, no? com a símbol de l'imperialisme estadounidense. No? Però, tot i això, com deia, aquesta és una pel·lícula que descriu cadascun dels fets que van anar succeint des de la declaració d'independència, des del 1776 fins a l'última batalla, no? durant la qual, amb l'ajut de França i d'Espanya, de, doncs van aconseguir els colons poder semancipar de la corona britànica. No? És interessant aquesta pel·lícula, no? però, clar, s'ha d'analitzar no només aquells fets que es retracta, sinó per què? Per què es va fer aquesta pel·lícula. aquí? La feta amb quina intenció? Què reflecteix? Si és un producte de, um, governamental, és a dir, perquè moltes vegades eh, s'ha dit, si s'ha pagat pel govern, sí, que Hollywood és eh, l'aparell propagandístic de del govern dels Estats Units, etcètera. No? Tot això s'ha analitzat en profunditat. Home, jo que hem estat parlant amb directors de cinema, i en aquest cas el Lluís Josep Comerón, sempre em deia que, que Hollywood ha reflectit moltíssim doncs, les èpoques amb les quals ha estat passant, per exemple, la gran depressió americana, que llavors feien pel·lícules molt alegres i molt divertides per portar al poble doncs, coses que els animés a, a viure millor, no? a, a, viure, a passar aquell període. M'imagino que la història a través del cinema sempre tindrà alguna cosa... Serà difícil de trobar aquella pel·lícula que digui exactament el que ha passat. Jo trobo que és una tasca molt complicada aquesta que estàs fent tu, Tomàs. Sí, però es tracta també de, de xifrar els animes, de, de xifrar els anacronismes, de tractar les llicències històriques que introduïs cada, Clar, cada perquè director. perquè aquí hi ha molts autors també que, sí. que diuen una cosa... Allavors... Per exemple, una pel·lícula... Eh, tu parlaves a eh, la Gran Depressió de 1989. Uh -huh. La pel·lícula més emblemàtica eh, que s'acostuma a utilitzar per parlar d'aquest període és la Sobà de la Ira, de, de John Ford. Sí, home, pel·lículon. Que està basada en l'obra de John Steinbeck. No? Uh -huh. Si no recordo malament, és el Guardian entre el Centeno. Està basada en aquesta obra. O sigui que... Perquè veieu també que s'estableix una molt bona relació, una relació molt estreta entre el cinema i la literatura. Home, la... jo crec que moltes de les pel·lícules històriques, probablement, no sé si m'equivocaré, tu m'entrauràs de, de la meva rada, és uh, la literatura, que en sí. el fons són els historiadors els que després preparen els guions per als directors de cinema, per dir sí, d'alguna sí, manera. Sí, sí uh, jo abans, uh, fora, no sé si ho diu així, a la ràdio fora d'onda, sí. uh, parlava, t'havies mentat un títol, que és Dulce Libertat, sí. de l'Alda, i aquest títol, tot i que eh, correspon a una pel·lícula doncs, autocomplaent, una pel·lícula senzilla, que no té gaire rigor històric, és una, una, una comèdia lleugera, però Sobra? Però aquest títol, aquesta pel·lícula en concret el que refleteix és l'etern debat, l'eterna polèmica mm -hmm. que existeix entre l'historiador i, i el realitzador, Clar. i el director de cinema. <ríe> Clar. I ara ha de fer un paper molt, molt divertit, perquè a més de ser el director també és el, el protagonista i és un professor d'universitat que precisament parla d'això, de la Guerra d'Independència, i un personatge en concret de la Guerra d'Independència. I clar, el director li diu, jo hagi introduï certes licències, perquè si no no vendria el producte, no? Clar. I diu, home, això s'escandalitza, però com pots dir això, per exemple, no?, I arriba a dir que era un home romàntic i l'altre ho desmanteix, l'altre diu el, el distorsiador, com a tal, doncs hagués un rigor acadèmic i diu que això era mentida, que aquest personatge era, una, era un personatge despotà, que era molt cruel amb les dones, i li respon rient, sí, però això és el cinema, sí, això no... <laughs> el teu paper arriba fins Clar. aquí, no? És marionista, però, però res més, no? Clar. És que després això s'ha de vendre d'una manera que al públic li agradi. Clar aquí està el màrqueting, és la diferència que hi ha entre un rigor complet exacte a el que vol expressar doncs, o el director o el guionista etc etc. tu no t'has complicat molt la vida, Tomàs? Eh, fent aquesta recerca de veure més enllà del que vol reflectir cada pel·lícula en el seu moment home, jo t'he de dir que hi ha moments que sí que jo eh, es que eh, defalleixo, hi ha moments que abandonaria però... I quan, quins són aquests moments que defalleixes? Quan no trobes l'enigma, quan no has desfet l'enigma? Quan, quan és sí, quan ho veus tu? És, és possible, perquè moltes vegades investigant intentem trobar, no sé si la joia de la corona. Sí, intentem, entenc perfectament. Intentem fer grans descobriments i, i moltes vegades no, no es passa. No hi no? són però t'he de que és una, una tasca molt suggestiva molt edificant eh? però molt, molt. és a dir que a tu t'apassiona, jo quan deia al principi perquè clar he vist tots els simpòsius que has assistit a totes les conferències que has donat tot el que has fet i veritablement és interminable per tant jo penso que aquí tenim un senyor molt entès, que sap moltíssimes coses no, no. De, de, de la barreja de la història en el món del cine i del cine en el món de la història i, clar, això fa com si fos una, una enciclopèdia del cinema, però literalment adaptada als temps que li correspon viure. Sí, efectivament. Eh? És sí. a dir, no sé si ho, si ho sintetitzo d'una manera molt, molt senzilla, però jo ho veig d'aquesta manera, em dóna aquesta impressió, no? No, i a més em l'ha afegit que la percepció que tenim de cada film que es, es pretén històric uh -huh. és diferent també a cada època. No és, no és la mateixa. Per això, a mi quan em diuen ets historiador, jo acostumo a respondre sóc licenciat en història, no? <laughs> perquè claro. em sembla molt presumptuós també dir jo faig història, però al capdavall tots, tots la fem, no? tots sí. fem història. Des del moment en que, perquè els fets històrics en si mateixos són, són inamovibles, no? Però des del moment que els interpretem fem història. Això és, és indubtable. I una pel·lícula com ara El gran dictador de sí. Chaplin, que fins i tot avui dia els alumnes els agrada, tot i que és en blanc i negre, doncs aquesta pel·lícula fins i tot avui dia té èxit no sé si això és bo o dolent no sé si això és significatiu o no però això vol dir que la pel·lícula és una defensa, un cant a, a la justícia també, a la justícia universal que tots eh, posseguim Això també és inabovible potser, no? Sí, perquè en, en el fons Parla de sentiments universals, aquesta pel·lícula, i el seu llenguatge també ho és, d'universal. I per això agrada a totes les societats i a totes les èpoques. Tomàs, tu vas molt al cinema? Bé, jo intento eh, veure les pel·lícules que analitzo en profunditat. És a dir, eh, s'ha de fer una discriminació, tampoc no, no, no tinc per què anar a veure totes les pel·lícules i sobretot les gènere històriques que s'estrenen, sinó Clar, que, és que, que, ara, ara, jo, que jo ja anava ràpidament i directament a preguntar-te per Àgora. Sí. que és un film, suposo que està fet molt, una mica, ciència-ficció, o és un film històric? Com, com, com el definiries? Bé, hi ha part de... Sí, en aquest cas, com ho definiria? Bé, en aquest cas es tractaria d'un film de reconstrucció històrica, perquè la intenció és, és molt, molt diferent a la de reconstituir un fet determinat, tot i que sí que és veritat que això va ocórrer. És a dir, que és cert. La... És, és un fet real. Hi ha algunes essències, doncs com ara l'escenari, que havia, hauria d'estar de, més, més endins i estar a peu de, de mar, pràcticament, no? Però bé, en realitat el fet sí que va passar. El Així fet que... va passar, sí, sí, és sí, a sí, dir, sí. Eh, aquesta és una, una cosa que, que la Menàvar es veu que el va copsar moltíssim. Sí, el que passa és que, evidentment, eh, s'ha fet amb una intenció molt determinada, la pel·lícula. És a dir Aquí hi ha bons i dolents, hi ha una polarització ben clara i, i els dolents són els cristians en aquest cas. No? Doncs uh -huh. Això és el que s'ha d'analitzar precisament. No? Uh -huh. Però és una pel·lícula crec que molt ben feta, és molt honesta, aquesta pel·lícula, malgrat tot, perquè sempre s'ha caracteritzat per això per ser una persona discreta, Eh, Tan personal com professionalment... ...és a dir, és una pel·lícula que jo recomano veure també, sí. Molt bé. Mm, ja ens han sonat els pitus... ...que ens indiquen que la nostra mitja hora passat... ...que de pressa passa el temps a la ràdio, senyores i senyors... ...però nosaltres, el Tomàs Valero, volem continuar tenint-lo... ...en el programa, cada 15 dies, estarà amb nosaltres... ...i parlarem del cine-història... Hem parlat del cine-espectacle, tenim un espai que parlem de cinema-espectacle, eh, parlem de les pel·lícules recomanades als caps de setmana perquè puguem anar a gaudir-ne, però també volem incidir en la història per això tenim un professional que ens en parlarà com en Tomàs Valero. Moltíssimes gràcies, Tomàs. Gràcies a vosaltres. I fins al proper dia. Gràcies. Bon dia. Bon dia.